Ni lyssnar till Sveriges Radio P1. Jag heter Daniela Markvart. Redan innan vi föds blir vi föremål för omgivningens omtankar. Våra närmaste förstås, de som längtar och väntar och hoppas att vi ska uppfylla deras förväntningar. Men också samhället med sina omsorger om vår utveckling. Att benen växer, att det lilla hjärtat ska slå som det ska. Och från den första stund vi möter världen fortsätter mätningen, vägningen och räkningen att varenda liten tå och vartenda litet finger är på plats. När vi sedan vandrar vidare genom livets olika skeden och skeenden så finns det någon som vägleder, en ombudsman som ska värna om våra rättigheter i skolan, genom utbildningen och när vi slussas vidare ut i arbetslivet. Övervakade från vaggan till graven fnyser någon föraktfullt om det som kan upplevas som förmyndarsamhälle, medan en annan hyllar ett samhällsnät vävt av goda intentioner. Ja, vad säger det egentligen om ett land som har gett världen inte bara begreppet utan själva ordet ombudsman på engelska, tyska och ja, till och med bulgariska? Men vart vänder sig den som ingen vill kännas vid? Den som inte har någon förankring i vårt samhälle utan bara finns här tack vare ett löfte och i egenskap av en funktion som den som plockar bär, den som planterar träd eller den som städar våra trapphus. Vart ska han ta vägen när funktionen inte längre är önskad? Vart ska hon gå när löftet bryts, när lönen uteblir, när jobbet inte finns när hela grunden för tillvaron här rycks undan? Välkomna till konflikt. Om facket som lurade städarna och drömmen om ett nytt liv som slutade i en härva av obetalda skatter, obefintliga jobb och företag i konkurs. Hör om kvinnorna från Latinamerika som lovades anställning men blev snuvade på både arbete och pengar. Nu kan de tvingas lämna landet, fattigare och mer utsatta än när de kom hit. Vem ska hjälpa de nya arbetskraftsinvandrarna om till och med deras företrädare blåser dem? En blå dörr på en gata i centrala Stockholm. Den går till en källarlokal. Städjorden står på en handskriven lapp. Hallå, jag söker Roben Tastas duke. Men patienterna är neddragna och ingen öppnar när jag ropar in genom brevlådan. Hallå, Algenis Jag letar efter en man som heter Roben Tastas duke. Men ingen svarar därifrån vare sig på spanska eller svenska. Erika, är ni här? Ja, men de måste sitta och hittas samman med andra. De sitter på andra Några veckor tidigare i en förort i Stockholm, hemma hos Janet Larsa och hennes två barn. Erika som är 11 och Ygmer som just fyllt fem. Ja, bara med mig, Jag växte, var jag ett år. Efter två år, tre år, fyra år, fem. Fem år nu? Ja. Janet och hennes barn har bott i Sverige i drygt två år. Hon kom hit i juni 2010 för att arbeta som städerska och på så sätt kunna tjäna ihop pengar till familjen hemma i Bolivia. I fönstret står ett foto på föräldrahemmet, ett påverkt hus byggt av pinnar och plåt. Lite är inte så mycket som i Bolivia. Det mm. ligger bara en ved, ved hög. Mm. Min familj lagar fortfarande mat över öppen eld, berättar Jannet. Men med pengarna hon har skickat hem har de kunnat renovera huset bit för bit. Det är inte konstruerat Jannet kom till Sverige första gången 2008. Då sökte hon asyl, men fick avslag och skickades hem. Via kontakter fick hon sedan tips om ett nystartat kooperativ, Intikia, som sökte städerskor. Villkoren var bra. Jag har en kontrakt med 22 000 coroner. Här säger man inte... att man har ett trädgård av 3 000 per år. Det är alltså 25 i total. På anställningserbjudandet som Janet fick från Indikia stod det att hon skulle tjäna 22 000 kronor i månaden plus busskort och 3 190 kronor i traktamente. Försäkringar och sex veckors semester ingick också. Men när hon kom till Sverige visade sig verkligheten vara helt annorlunda. Janet fick en tjock bunt med flygblad som hon skulle dela ut för att själv skaffa städkunder. Indikia är ett miljö och rättvis markkooperativ. Inte ge i till och måne på det språk som inga folket talade. Janets dotter Erika stavar sig genom flygbladen som hennes mamma delade ut- i villaområden och höghus runt om i Stockholm. 200 kronor per timme kostade städningen. Av det betalade kunden hälften. Resten täcks av rutavdraget vilket garanterar personalen de bästa möjliga villkurer- men kan ändå hålla låga priser. rutavdrag? Ja. Janet insåg snart att hon blivit lurad. Att det i själva verket var kodsarbete hon kommit för- att hon inte skulle tjäna så mycket som hon utlovats. En situation hon är långt ifrån ensam om i Sverige. Så. När Alejandra Vargas kom från Bolivia till Sverige första gången så var det precis som Janet för att söka asyl. Under tiden hon väntade på besked fick hon tillfälligt arbetstillstånd som städerska. Mm. Jag mådde illa hela tiden eftersom jag fick åka tunnelbana kors och tvärs över Stockholm mellan mina städjobb berättar Alejandra. Entonces yo trabajaba para På kvällarna städade Alejandra i en skola, på dagarna hemma hos privatpersoner och tidigt på morgnarna städade hon på Systembolaget. Hon tjänade bara 60 kronor i timmen. Så medlemmar i fackförbundet syndikalisterna som arbetade på systembolaget bestämde sig för att driva hennes fall. Jag förstod inte då att lönen var för dålig. Det var ju hur som helst mer än vad jag kunde tjäna hemma i Bolivia, säger Alejandra och skrattar medan höghusen svischar förbi utanför tunnelbanefönstret. Ah, i al sindicato y esas cosas para que me defendieran. Och no, o sea, vale <laughs> Alejandra fick, precis som Janet, avslag på sin asylansökan- och tvingades åka hem till Bolivia. Men genom syndikalisterna fick hon kontakt med den lokala fackföreningsledaren- Ruben Tastas Duque i Stockholm- som lovade att hjälpa henne komma tillbaka till Sverige- den här gången genom ett tillfälligt arbetstillstånd för ett av hans egna städföretag. Det kändes så skönt. Äntligen någon som inte skulle lura mig, som stod på min och andra migrantarbetares sida, säger Alexandra. som och respalde. Våren 2010 skickade Ruben Tastasduke och hans dåvarande fru in anställningserbjudanden för sammanlagt tio personer till Migrationsverket. De skulle arbeta för det nystartade kooperativet SRK Intikia. Ruben Tastasduke var inte bara firmatecknare för kooperativet utan också ordförande för den lokala fackorganisation inom syndikalisterna Västerorts LS som i praktiken skulle driva städkooperativet. Men Migrationsverket tvivlade först på att IntiKia skulle kunna erbjuda de löner som utlovades i avtalen och avslog därför ansökningarna. Firmatecknarna skickade då in kompletterande papper till Migrationsverket där de hänvisade till att facket Västerorts LS, alltså de själva, skulle kunna stå som borgenär för kooperativet och att det fanns gott om jobb. 20 företag och 100 privatkunder ville köpa städning av IntiKia. Så den 30 mars 2010 ändrade Migrationsverket sitt beslut. Inte kia städare, alla från Latinamerika- fick tillfälliga arbetstillstånd i Sverige. Mm. Den 7 februari 2013, knappt tre år efter att Migrationsverket- beviljade Janet och Alejandra arbetstillstånd i Sverige- sitter vi i mitt arbetsrum på Radiohuset. De har med sig sina lönavier, anställningsavtal- och olika brev från Migrationsverket, Kronofogden och Skatteverket. Det är så många papper att vi får sortera dem i högar på golvet- Alejandra och Janet förstår inte vad det står på många av dem, eftersom de inte kan svenska. Det var också därför de inte reagerade, när de ofta fick hela eller delar av lönen i handen, istället för på bankkontot. Jag I min har en i Bolivia är det inte konstigt att få lönen i kontanter, så vi reagerade inte på att vi fick pengar i handen eller i ett kuvert, säger Janet och Alejandra. Men många gånger fick de inte alls den lön som de blivit utlovade. Recibieron, o sea, aunque fue en la plata que les debieron jag fick mindre och mindre lön för varje månad som gick. Jag vågade inte klaga, tänkte att jag skulle vara tacksam. Att Ruben kanske drog av pengar för att han hjälpt mig att ta mig till Sverige från början, säger Janet. När hon och Alejandra frågade om semestern de blivit lovade och busskorten som de inte fått- så skrattade Ruben och sa- –Vänd er till facket då om ni vill klaga. För det var ju just det. Ruben Tastastouke var inte bara firmatecknare för kooperativet Indikia. Han var också ordförande för syndikalisternas lokala samorganisation– –Västerorts LS, som i praktiken drev städkooperativet. Fram tills i juli förra året– när Ruben plötsligt sammankallade städerna till ett möte. Uppe på syndikalisternas huvudkontor på Sveavägen. Där berättade han att Kia hade skatteskulder och bad att vi alla skulle betala 7000 kronor var för att på så sätt rädda kooperativet från konkurs. Och så sa han att det skulle vara bättre om jag blev firmatecknare framöver. Jag förstod inte varför, men han sa att det mest var en formalitet. Och att jag skulle skriva under det här pappret på svenska, säger Janet. Och plocka fram ett dokument från högarna på golvet. Ah, es firmar jag vet inte vad det står här ovanför. Det är ju på svenska, säger Janet och pekar på den sträckade linjen där hon skrivit sitt namn. I och med den namnteckningen blev hon ansvarig firmatecknare för intekia. Och det skulle snart visa sig att skulderna bara var en bråkdel av vad kooperativet var skyldigt svenska myndigheter. Brev från Kronofogden och Skatteverket började snart ramla in i Janets brevlåda. Inte KIA försattes i konkurs. Och till slut kom breven som Janet och Alejandra fruktade mest av allt. Migrationsverket förklarade att deras arbetstillstånd skulle dras in och att ett ärende om utvisning har påbörjats. Anledningen var att under alla de månader som de arbetat i Sverige hade nästan ingen skatt betalats in. Entonces no declara una miseria. Och nu har vi problem med migration för den här Varför har vi så mycket, så mycket, declarat? Vi har inte vunnit på ett det i handen och det i Men vi har i namn som visade sig att Indikija inte betalat in vår skatt. Så nu vill Migrationsverket utvisa oss. Och hur ska vi bevisa att vi arbetat hela tiden i Sverige- allt vi har är i våra lönavier där det står hur mycket vi har jobbat. Men pengarna fick vi ju i handen, säger Alexandra. Hon och Janet börjar leta i pappershögarna. Själv börjar jag leta efter Ruben Tastas doke för att höra vad han säger om allt det här. Härvan av anställningsavtal, uteblivna löner och skatter- Fackliga löften som blev till flygblad i Villa förorter. Men jag hittar honom ingenstans. SHC-syndikalisterna, det är liv. Eh, hej, jag sökte Robin Tastas eh, Han sitter inte här. Jag förstår, jag fick det här numret. Eh, har du något annat nummer till honom? Då Jaha, nej, det har jag inte. Saken alltså, är den att det här, du har kommit till centralorganisationen. Ja. Och här sitter ju, ja, här sitter vi som jobbar där och det gör ju inte han, han har aktiv i en lokalavdelning. Inte ens via syndikalisternas centralorganisation på huvudkontoret på Sveavägen där Roben kallade till möte i somras. Inte ens där får jag tag på honom. Jag ringer flera gånger, senast för tre dagar sen. Generalsekreteraren säger att Roben driver en lokalavdelning och hänvisar mig till den där blå där persiennerna är neddragna och ingen svarar. Och de olika nummer som Robben uppgivit tidigare till Skatteverket och Migrationsverket, de leder ingenstans. Just nu kan du inte nå det önskade numret. Var vänlig försök igen om en liten stund. På internet däremot hittar jag massor av spår av Robben. Han har i flera artiklar stått upp för papperslösas rättigheter- han har drivit uppmärksammade fackliga blockader för syndikalisterna mot hotell och restauranger och han har låtit 64 asylsökande skriva sig hemma i hans lägenhet. Det finns skurkar som tar betalt för den här tjänsten annars, som profiterar på folk som knappt har pengar, förklarar han i en intervju i Svenska Dagbladet. Men nu är han spårlöst försvunnen. Och när jag ringer runt bland medlemmar i syndikalisternas lokalavdelning Västerorts LS så visade det sig att Janet och Alejandra inte är de enda som känner sig lurade. los mm. contratos mm. para mm. ja. mis hermanos. Yo como no entiendo muchas cosas de eso y estaba bastante nuevo en Suecia, no conocía no conocía la ley. och hur mycket du Eh, 3 000, 000 paralysdoser manus. Sí. Mannen vågar inte säga sitt namn. Han kom till västerort Ells för att få hjälp med att få hit sina två bröder från ett land utanför EU. Det kostade 3000 kronor, 1 för varje bror. Pengar som han betalade till Roben Tastas Roben kallade det för en medlemsavgift i facket, säger mannen. Men mina bröder, de befann sig ju inte ens i Sverige. Enligt mannen lovade Ruben att hjälpa honom med arbetstillstånden. Det fanns en firma som kunde tänka sig att anställa bröderna. Västerorts LS kunde sedan hjälpa till med att ge det fackliga godkännande som Migrationsverket alltid begär- i samband med alla ansökningar om arbetstillstånd i Sverige. Men i det här fallet nekades bröderna ändå till slut. Företaget hävdade att de aldrig bett om att få hit dem, säger han. Men genom andra kontakter fick mannen hit sina bröder till slut. Han fick aldrig tillbaka sina pengar, men 3000 kronor var ju en strunt summa, säger han. Det finns andra som har betalat mycket mer för liknande tjänster. Och ja, jag hittar många vittnesmål om att anställningserbjudanden ska ha sålts för mycket större summor än så. Upp till 40 000 av andra personer inom syndikalisternas lokalorganisation Västerorts LS. Men ingen vill ställa upp på intervju, vare sig de som köpt eller de som ska ha sålt. Mannen på telefon konstaterar att det inte är så konstigt. Vad skulle folk tjäna på att berätta för dig att de köpt anställningserbjudanden åt sig själva eller sina anhöriga i Latinamerika säger han. en Nej, klart ingen tjänar på att prata med mig. I en värld där allt tycks vara till salu och ingen verkar kunna lita på någon– –vare sig det är en arbetsgivare eller en facklig ordförande– –eller båda rollerna är en och samma person. Så vart ska två bolivianska städersker vända sig om de inte får sin lön? På syndikalisternas huvudkontor blir de varnade för att prata med journalister. Det kommer inte att göra saken bättre, säger folk– –när Alejandra och Janet desperat undrar vad de ska göra. Och trots att syndikalisternas centralorganisation redan i oktober blir informerade om vad som pågår inom lokalavdelningen Västerorts-LS så går månaderna. Inget händer. Ruben sitter kvar som ordförande men går inte att hitta. Eh, hola. Eh, hola Ruben. Ah, hola, si, si. Me. Eh, min nombre es Lotten Collin. Eh, yo eh, trabajo para la Radio Nacional de Suecia. Aha, si. du, pratar, du pratar svenska antar jag. Men så plötsligt, för två dagar sedan, fick jag tag i honom. Ja, liksom, på anställningserbjudandet till Migrationsverket så står det att de, eh, att, att, att de hade rätt till en mängd olika förmåner och försäkringar och SL-kort och semester och en viss lön. Och att de, deras kunder var garanterade när de kom hit. Och sen så kom de hit och så fick de dela ut flygblad istället att försöka hitta sina egna kunder. Ja, det är faktiskt intressant. Vi har flygblad helt gratis. För att få, för att skaffa de jobb som Alejandra till exempel här. Du menar att de ljuger? Ja, ljuger, de ljuger, självklart. Så de fick inte komma hit och dela ut flygblad? Du menar att det redan fanns kunder när de kom? Eh, de delade också flygblad, men det, men det, eh, det mesta flygbladet så som har jag delat. Janet menade ju också att, att du lurade henne att bli firmatecknare- eftersom hon inte kunde svenska. Ja, hon ljuger. Hon, hon har mycket, mycket... Hon har varit förstått att hon har varit med- Varenda, I varenda papper som vi har skrivit så har, så har hon varit med närvarande. Fast hon inte kan svenska okay. så menar du att hon har förstått? Ja, vi har, vi har gått igenom varenda, varenda papper tillsammans. Jag har aldrig gjort någonting bakom ryggen på dem. Men när hon skrev på visste hon att det var ett skuld, en skuldsatt förening som hon skulle bli firmatecknare för? Hon visste exakt på situationen bara när hon skrev på. Ruben Tastas Duque menar att Janet mycket väl visste om– –att det var ett skuldtyngt kooperativ hon tog över ansvaret för då i somras. Att han själv delade ut flygblad inför att de skulle komma– –och att han alltid förklarade allting noga på spanska för både Alejandra och Janet. Och de uteblivna skatteinbetalningarna, det förklarar Ruben med– –att Skatteverket var sena med att betala ut rutavdragen för städjobben. Så inte Kia hamnade i ekonomiska problem– men hur kommer det sig då? Jag har ju sett både Alejandras och Jennets löneavier. Hur kommer det sig att du inte har betalat in skatt åt dem? Nu ska de utvisas på grund av det, att de inte har, att de inte har redovisat någon skatt. Vi har betalat varenda öretis. Vi har betala skatten på grund av att vi inte fick ruttavdraget. Ruttavdraget stoppades redan eh, tidigt. Men jag menar, man måste ju kunna betala in skatter, man får ju det, alla de där sakerna parallellt. Du var ju firmatecknare, du var ju ansvarig för att se till som de personerna som du hade anställda att du betalade in deras skatt, eller hur? Det kan du inte skilja på runt och Det är en kooperativ, jag hjälpte dem och precis, precis på samma sätt som... Uh, så som du menar att de själva var ansvariga för det? En kooperativ, en kooperativ så är alla, alla beslutas tillsammans med alla medlemmar i kooperativet. Frågan är om det finns bedrägerier i det hela och då måste någon som har behållit några pengar. Och då måste du då visa vilka pengar och vilka eh, som har kommit var och som jag har behållit. Ja, hur mycket har, pengar har, har du behållit? Jag har inte behållit några pengar alls. Nej, Ruben menar att han inte stoppat pengar i egen ficka utan att inte Kizia gått i konkurs. Det är Skatteverkets fel. Och om Janet och Alexandra inte tjänade det de blivit lovade så var det för att de inte fixade tillräckligt många kunder när de väl kom till Sverige. Men de andra anklagelserna om att fackföreningen som Robin är ordförande för, Västerorts LS, skulle ha tagit betalt för att fixa anställningserbjudanden, de anklagelserna bekräftar han, men förnekar att han själv skulle vara inblandad. Ja, det finns folk som har tagit det. det finns, jag kan säga namnet på personerna som har tagit betalt för, för att sälja en ställningserbjudande och därför har de blivit... Inom syndikalisterna? Ja, de har blivit utkastade från ELS. Men det har ju skett det, när du, under tiden du har varit ordförande. från alla folk från alla, ja. Och vi har kastat ut dem så fort vi har fått minsta bevis på, på det på, så är, har det skett. Har du polisanmält dem? Nej, jag har inte polisen med dem. Varför inte? För att det skulle ha drabbat de som fick råd till Det är måndag morgon och bitande kallt. Alejandra drar städvagnen framför sig mellan portarna. Men mopparna faller hela tiden i marken när vagnens hjul fastnar i snön. Alejandra köpte inte sitt anställningserbjudande i Sverige. Hon kom hit mot löfte om att få arbeta. Och arbetat har hon gjort nästan varenda dag i tre år. Just idag städar hon trappuppgångar i en förort söder om Stockholm. Hon får 80 kronor i timmen i andra hand. Egentligen är det en annan persons jobb, men han är bortrest nu, så hon städar istället för honom. Porque... Si me lo pagan sería... Efter att Intikiya gick i konkurs har Alexandra hittat ett annat städföretag som vill anställa henne, så att hon kanske ändå kan få stanna i Sverige. Om hon får det eller inte vet hon inte än. Migrationsverket handlägger hennes ansökan. Under tiden tar hon de jobb hon hittar. Det är klart att jag hellre jobbar vitt än svart. Men i praktiken spelar det ingen roll. Det är samma exploatering, säger hon. Alla migrantarbetare jag känner berättar liknande historier. Han venido sin papeles, lo han explotado al máximo y cuando han tenido de som inte har tillstånd och de var i Sverige utnyttjas- och de som har det, de utnyttjas också, säger Alejandra. Det spelar ingen roll vad det är för arbetsgivare. Ingen går att lita på. Sen öppnar någon en dörr längre upp i huset och Alejandra gör ett tecken till mig och gömmer mikrofonen. En man skyndar snabbt förbi. Hans fotavtryck syns i den blöta trappen. Jag vill inte att någon ska tro att det är något misstänkt med mig, säger Alejandra. Då kanske jag förlorar jobbet. Och jobb har hon förlorat. Flera av familjerna hon tidigare städer hos har inte svarat när hon nu ringt för att försöka förklara vad som hänt med Intikiya. Och fråga om hon kan få komma tillbaka när de väl hittat en ny städfirma att arbeta för. Så jag kommer att åka en lösning kontra 800-tandig viage och någon är kring kontent där, säger jag. Dig, jag kommer att åka en km/tandig problem. Jag kommer att åka en lösning och bor djupt. Nej, någon km problem. En av mina kunder svarade när jag ringde. Hon beklagade men sa att hon inte ville ha några problem. Så hon föredrog att anlita en annan städerska framöver, säger Alexandra och låter moppen gå över trappstegen. Hon har inte berättat för sina föräldrar och syskon hemma i Bolivia om vad som hänt. Att hon kanske tvingas åka hem. Det var ju för deras skull jag åkte, säger Alejandra. Jag ville plugga vidare och utbilda mig till ekonom. Men pappa förlorade jobbet och vi blev vräkta från vårt hus. <risa> Disculpa. Eh, ¿Y eso cuándo fue? No, hace ah, justo antes de que yo me vengara. Y este, nos hizo una casa así, o sea, no era casa, no, era. siento. no siento. <risa> no, no, siento. <risa> no, era, no era una casa, sí, era. no sé, unos palos así con. con una. Vi hamnade på gatan och bodde under en pressändning. Mamma har diabetes och kan inte jobba och mina syskon var för små. Så någon var tvungen att fixa pengar för att bygga upp ett nytt hus. Det var därför jag kom till Sverige, berättar Alejandra. Vi tre <tryckligare> en och en under åren i Sverige har hon skickat hem två tredjedelar av den lön hon städat ihop Ibland tusen dollar i månaden, ibland mindre Pappa har för pengarna byggt ett nytt hus med tre små rum, berättar Alejandra Det gör att det känns värt det trots allt Det ger mig styrka Även om jag blir lurad, även om de försöker svindla mig- så har jag i alla fall bidragit med något. att hjälpa ger du förfärder att fortsätta. om mm. om men om du kan en pengar- så du Alejandra Varias i en trappuppgång i södra Stockholm, sist i Lotten Kolins reportage. Och sen Ekot igår avslöjade att syndikalister har sålt arbetserbjudanden, har den centrala ledningen för syndikalisterna uteslutit Västerorts LS, den lokala organisation där handeln har bedrivits. Men för Jeanette Galarza som vi berättar om i reportaget som nu är firmatecknare i det skuldtygnda städkooperativet Intekia. Ja, för henne är historien inte slut. Skatteverket har nu ett krav på över 200 000 kronor och den 18 mars är hon kallad till tingsrätten. Ja, Det här är ju inte första gången vi berättar om missförhållanden som följt i spåren av de nya regler för arbetskraftsinvandring som infördes 2008. Här i konflikt har vi i flera program berättat om bärplockarna från Thailand, om bagar från Uzbekistan och nyligen kunde vi höra om villkoren för skogsarbetare från Kamerun. Så varför går det så snett för en del av dem som kommer hit för att jobba? Med oss för att prata om de konsekvenserna av reglerna för arbetskraftsinvandring– –är här i Stockholm migrationsminister Tobias Bildström och juristen Nadja Ötem. Och Från en studio i Wien har vi med Lisa Pelling, doktorand i statsvetenskap– –och programchef vid tankesmedjan Global Utmaning. Nadja Hötem, du jobbar ju bland annat med migrationsrätt– –och möter många människor som har hamnat i svårigheter– –efter att de har kommit hit som arbetskraftsinvandrare– Känner du igen Jeanettes och Alejandras berättelser från reportaget? Ja, absolut. Det här är ingenting som vi inte har hört förut. Um, vi har hört värre historier. Um, faktiskt flera gånger i veckan kommer det in personer som, um, som har på olika sätt um, hamnat i en väldigt ond cirkel. Um, Vad är det för historier? Det kan vara allt från bärplockarna som inte fick bär med sig hem, som har sålt allt de har hemma i sitt hemland och står här och försöker hitta ett nytt arbete, vilket inte går så bra. Det kan också vara människor som egentligen kommer hit på arbet eller får ett arbetstillstånd men där det inte finns ett arbete och de måste betala sina egna arbetsgivaravgifter för att det ska se ut som att de arbetar på det här stället. Trots att de inte ens har någon inkomst Exakt. Och det här ska ju då pågå i två år. Och om det ska förlängas i ytterligare två år tills de då kan eventuellt få ett permanent uppbasistånd. Och, och det här är ju, det är ju stora summor. Det är ju inga småpengar man pratar om. Och de här människorna, i grund och botten så gör de ju det här för att de har det värre i sina hemländer. Så att det, det är ju ingenting... Som de liksom funderar över. att ja, men Är det här ett val eller inte? Det här, de har ju inget val. och Egentligen så handlar det om att de är skyddsbehövande. Det handlar egentligen om asylfrågor. Mm. Lisa Pelling, i projektet Nya vägar in- där ni på tankesmedjan Global Utmaning samarbetar med Migrationsverket- så har ni intervjuat Irakier som söker sig till Sverige- med hjälp av arbetstillstånd. Vad mm. utmärker deras upplevelser här när de kommer till Sverige? Jag kan väl säga att jag delar... <coughs> Det intrycket som Nadja beskriver att ofta är det människor som i och för sig är arbetskraftsinvandrare men som också upplever att de inte kan återvända hem. Alltså de, de har inte den valmöjligheten att, att återvända och det här förstärker ju deras utsatthet och deras maktlöshet gentemot arbetsgivaren. De är utlämnade till arbetsgivarens krav eftersom de inte upplever att de har något annat alternativ. Det här gäller för, för en del grupper, inte för alla men just för de iraker som vi intervjuade så var det många som, som beskrev den här situationen. Mm. Tobias Bildström, vi hör här Alexandra hon berättar om att det spelar ingen roll om man har tillstånd eller inte. Man utnyttjas i alla fall. Var det så här var tänkt när de nya reglerna för arbetskraftsinvandring infördes? Det är intressant om vi tittar på Alshandras fall då, faktiskt som lyfts fram i det här sammanhanget. så har hon ju utnyttjat en omställningsperiod som finns i lagstiftningen och alltså skaffat sig ett nytt arbete. Och det är ju faktiskt en av de viktiga poängarna som kanske inte lyfts fram så ofta i debatten. Att Men det var man är ett inte... arbete som inte fanns. Om det lovade ett arbete som inte fanns. Om jag, om jag lyssnar noga på det här reportaget så var det så att hon faktiskt gick över och fick ett nytt arbete. Och därmed så har hon en omställningsperiod som gör det möjligt för henne att, att hitta en ny arbetsgivare. Och det tycker jag är viktigt att lyfta fram. Man är inte livvägen i det svenska systemet. Utan man har en möjlighet att om arbetet upphör eller om antingen om man själv säger upp sig eller om arbetet upphör för att företaget går i konkurs så kan man alltså hitta en ny arbetsgivare. Mm. Och nu har hon ju, men nu är det indraget därför att arbetsgivaren fullföljer ju inte sina plikter. Hon har mm. gjort det hon kan. Men arbetsgivaren har inte betalat in hennes skatter, har inte betalat in några arbetsgivaravgifter. Vad är hennes läge då? Vad kan hon ta vägen? Ja, på nytt så är det ju så att man har den här tre månadersperioden. Grunden för att få vistas i Sverige är ju ett arbete. Och arbetet så måste man i så fall lämna Sverige och återvända hem. Det är naturligtvis det som är, är slutpunkten för ett sånt tillstånd. Men så länge som man vistas här har man möjligheten att hitta ett nytt arbetstillfälle. Och det är ju någonting som är bra. Det gör ju att vi har byggt in en säkerhetsventil i systemet så att man inte på dag ett... Så fort man förlorar sitt arbete eh, måste lämna landet. För då hade man ju varit livvägen och kopplad till arbetsgivaren fullt ut. Och det tycker vi det hade skapat en obalans i systemet. jag Allting frid och fröjd? Nej, det anser jag absolut inte. Jag tycker att den här fristen som det pratas om här om tre månader, den är ju inte realistisk för de här människorna. Alltså tre månader för en person som inte har ett nätverk, som inte kan språket, som inte känner någon... Att ordna ett arbete är inte lätt. Dessutom man, om man inte har en utbildning från Sverige så vi vet ju själva att vi har ju problem själva i Sverige med att ordna ett arbete inom tre månader. Så att i realiteten så funkar det faktiskt inte. Mm. Tobias Bildström, det funkar inte i realiteten? Ja, ändå förekommer det ju. Jag menar, vi kan ju naturligtvis diskutera de problem som Nadje helt riktigt lyfter fram. Kontakter och nätverk och så vidare. Det tänker inte jag underskatta. Det, det finns även för svenskar som åker ut till andra länder den typen av problem. Men... Det viktiga med våra arbetskraftsinvandringsregler är att de ger en omställningsperiod. Men det är jag en en omställning till ett jobb som i det här fallet inte alls levde upp till de eh, villkor som, som är angivna för att man ska kunna få ett arbetstillstånd i praktiken. Mm. Visserligen ett, ett avtal som eh, angav en, en lön på drygt 20 000, men det var ju inte det hon fick. Är det sånt som vi får acceptera då? Okej, okay, hon fick i alla fall stanna, hon fick i alla fall en lön- men den var mycket lägre. Nej, naturligtvis inte. Det är klart att det är oacceptabelt att, att oseriösa arbetsgivare- inte följer de lagar och regler som gäller- och att man utnyttjar utländska arbetstagare. Det tror jag att alla är överens om som deltar i den här debatten. och Det har varit min linje som integreringsminister hela tiden. Men, men sägs man, man upp från sin anställning eller säger upp sig själv- så får man en möjlighet att stanna i Sverige- till. Och det tycker jag också är viktigt för, för, att, för att skapa den här balansen i systemet. För om det inte var så att man hade ett arbete och ändå fortsatte att vistas i Sverige, ja då skulle vi ju uppfylla den needbild som ibland kritikerna av arbetskraftsinvandringsreformen sett. Det vill säga att det här är bara är ett sätt att kringgå asylsystemet. Och det är inte sant. Vi behöver arbetskraftsinvandring till Sverige och vi behöver dem på schyssta villkor. Och jag menar att det här regelverket tillämpat rätt. Lisa Pelling, vad säger du med den ordning som råder där ett arbetstillstånd? Det är ju knutet till en viss arbetsgivare och det är knutet till en viss bransch. Hur påverkar det arbetstagarnas situation här? Jag skulle vilja säga att jag håller med Tobias Bilström om att det är unikt för Sverige att man har, i Europa, att man, Sverige har ett system där man har en, dörr i andra ändan. Så att säga. Det finns en möjlighet att så småningom få permanent uppehållstillstånd. Och det här är det viktigaste sättet att få en trygg tillvaro i Sverige, att man har ett permanent uppehållstillstånd. Det jag tycker att man borde fundera på är om det inte är en ganska lång period att man måste vänta under de här osäkra förhållandena när man kan vara utsatt för utnyttjande när man har en väldigt svag position i hela fyra år. Jag tycker att man borde titta på om man kanske inte skulle kunna förkorta den perioden till två år. Nu är det så att man får ett tillstånd att begränsa till max två år och sen kan man få ett tillstånd för max två år till. Och om man jobbar under fyra år, under max fem år, har man möjlighet att ansöka om permanent uppehållstillstånd. Och det gör till exempel att bärplockare som återkommer till Sverige under varje säsong, kanske beroende av det här jobbet man har i Sverige- Även om man jobbar i Sverige under tio år men bara tre, fyra månader i taget så har man inte möjlighet att ansöka om permanent uppehållstillstånd. Där tror jag att man, man skulle behöva göra en ändring så att det blev lättare för människor att få det här permanenta uppehållstillståndet. Att vi inte får ett gästarbetarsystem där folk är väldigt otrygga och tillfälliga utan istället ett system där människor kan få permanent tillstånd att vara i Sverige. Är det en förändring som kan vara på gång, Tobias Bildström. Först och främst är det viktigt att lyfta fram att det vi hade innan 2008 var ju ett gästarbetarsystem. Det var så de reglerna som då fanns för arbetskraftsinvandring fungerade. Nu har vi en annan variant, precis som Lisa lyfter fram, där det faktiskt finns en möjlighet att få ett permanent uppehållstillstånd efter 24 plus 24 månaders vistelse i, i Sverige som är sammanhängande. Vi har från regeringens sida haft en kommitté som heter Kommittén för cirkulär migration och utveckling som kom ett antal för och de håller vi på att fundera över i regeringskansliet. Där finns bland annat en del av de här tankarna upptagna. Men jag kan inte här nu säga hur långt vi har kommit i de här frågorna. Mm. Innan vi går vidare i samtalet så ska vi ändå eh, lyssna lite på hur det går till i praktiken eh, när de här arbetstillstånden beviljas. För i det fallet som vi berättat om i reportaget så fick ju arbetsgivaren Städkooperativet Intekilja först nej på sina ansökningar om arbetstillstånd för tio personer gällde det då för att... Eh, deras, eh, erbjuden, de erbjudanden om anställning som de fick bedömdes helt enkelt inte som tillräckligt trovärdiga. Men efter att ha skickat in kompletterande uppgifter, bland annat kontoutdrag, budget och en lista på kunder, ja, då blev det godkänt. Migrationsverkets chef för arbetstillståndsenheten Nina Johansson förklarar hur det gick till. Det var en bedömning som de handläggarna gjorde av att den dokumentation som hade kommit in visade att det fanns möjlighet att bland annat betala ut löner. I de dokumenten så var det ju samma personer som satt på båda stolar det vill säga facket och kooperativet som ansökte det var samma människor. Hur, hur ser du på det? Det är inte migrationsverkets sak att avgöra vem som får yttra sig från ett fackförbund. Utan det är ju den personen som skriver under det här erbjudandet. Sen gör ju vi som sagt alltid en bedömning av villkoren när de kommer in. Och det viktiga här är att se att villkoren är på en kollektivavtalsenlig nivå. Att de inte är sämre än så. Men så att säga, om det är samma namn på både den fackliga eh, organisationen som har skrivit under och själva arbetsgivaren? Det i sig behöver inte vara ett hinder. I det här fallet så var det ju en, gjorde ni ju en extra kontroll och då... Skickade de in en lång lista på kunder. Det var bara det att de kunderna kan man se eh, direkt i den här listan. Det var bland annat deras egen organisation, facklig organisation. Och eh, syndikalisterna i Stockholm och eh, en rad namn på släktingar. Eh, och andra organisationer som är bunna till själva eh, kooperativet och fackförbundet. Är inte det konstigt? Väcker inte det misstankar? Vilka kunder ett företag har eh, har vi svårigheter att kontrollera i detalj utan det som vi vill se är ju att man har en möjlighet att eh, betala ut löner till exempel för de arbetsgivare som man erbjuder anställning. Men om man skickar ett kundunderlag som i det här fallet är då dels ens egen organisation dels närliggande organisationer inom syndikalisterna i det här fallet dels släktingar och dels ett antal anonyma, icke-namngiva personer och icke-namngivna hotell och så vidare. Kan det räknas som, som, som godkänt då uppenbarligen? Om arbetsgivaren uppger att man har... Ett stort underlag. Man styrker det med eh, ekonomiska redovisningar. Då har man ju gjort bedömningen i det här fallet att arbetsgivaren har uppgivit för oss att man är seriös med det här erbjudandet om anställning. Men reagerar inte ni på att eh, det är samma kooperativ som drivs av samma fackförbund som i, i själva verket ska städa åt sig själv? Kan du förtydliga den frågan? I det här fallet så var det ju deras kund är ju samma som fackförbundet och och, och kooperativet, det vill säga alla tre är samma person. Reagerar inte ni på det då? Det vill säga det är ett kooperativ som drivs av en fackförening som heter Västerorts LS, alltså inom syndikalisterna och på kundlistan så sitter både syndikalisterna och Västerorts LS igen och en hel del av personerna som är med i fackförbundet. Nu fanns det ju fler arbetsgivare också, fler företag som var med på den här listan. Men det, är ju inte, det finns ju ingenting som hindrar att ett fackförbund har någon som städar hos sig eller utför någon annan tjänst åt företaget. Nina Johansson, enhetschef på Migrationsverket, intervjuades av konfliktslotten Colin. Migrationsminister Tobias Bildström, för en utomstående betraktare så låter det lite märkligt när det som i det här fallet de med städjobben visar sig att samma personer kan vara arbetsgivare, fackrepresentant och uppdragsgivare, de som köper städtjänsterna. Migrationsverket påpekar att de inte är en tillsynsmyndighet, de får förlita sig på de uppgifter de får in. Och Skatteverket ser visserligen vad och om ett företag betalar in sina skatter och avgifter, men de underrättar inte Migrationsverket– Finns det några glapp i det här systemet? Jag tycker det är rätt intressant att se vad som har hänt eh, på senare år. Efter att min Hemsverket började fullfölja regeringens uppdrag– –att ha skärpta kontroller för en del branscher där man så att det finns problem. då har ibland fått till följd att i städbranschen så är det ju en nedgång eh, för 2012– –jämfört med 2011 års siffror på 30 Det är 30 färre som söker. Och av de som söker så är det 20% som får avslag och det visar ju att det här får effekt. Samma sak när det gäller bärplåkarna som är väldigt mångomtalade. omtalade. Ja, det är helt riktigt. Vi hade problem 2009 första säsongen efter att de nya reglerna infördes. Då hade vi 7500 bärplåkar, men redan året därpå hade vi 4500 och färre problem. på 2500, den lägsta siffran, alltså 2011, och ännu färre problem. Och sen gick det upp igen 2012 till 5000. Men fortfarande inga problem. Under hela föregående år fanns det inga inrapporterade problem med utländska bärplockar från tredje land under arbetskraftsinvandringsreglerna. Och det är ju rätt anmärkningsvärt. Allt det här talar ju för att när tillämpar regelverket på ett annat sätt. Och det innebär bland annat också den här punkten som det tycks upp i i reportaget om att eh, fackföreningar eh, så att säga, också uppträder som arbetsgivare. Ja, det är en punkt där Migrationsverket idag är mycket mer uppmärksamma än vad de var tidigare. Och det tror jag är bra. Men att regelverket hela tiden måste bli föremål för en, så att säga, en, en systematisk genomgång och tillämpning av verket tror jag är en följd av att människor också förändrar sitt beteende. Mm. Och ibland försöker gå omkring det regelverk som finns. Men Migrationsverket har ju ingen möjlighet. De har möjlighet att kontrollera de som en arbetsgivare som söker arbetstillstånd men inte möjlighet att följa upp det. Eh, skulle det kunna eh, ta bort en del av de här problemen, Nadja Ja, det, det skulle det absolut kunna göra men, men eh, jag funderar nu här på, det är väldigt intressant att det här har slunkit igenom eh, samtidigt som jag ser ärenden där man har avslagit människor arbetstillstånd för att det diffa hundra kronor i enlighet med, med vad facket då säger. Samtidigt som det här slinker igenom så då undrar jag hur, hur det här verkligen går till i Migrationsverket. Vad är det man tittar på där och vad, vad, vad kan slinka igenom och vad kan inte slinka igenom? Och de här människorna, jag träffade faktiskt igår en, en man som kommer från Syrien och arbetat i Sverige i två år och då ska söka på förlängning um, och då säger man att han jobbar inom bygg och så säger man att ja men facket säger ju att du ska ju tjäna 29 000 kronor, det gör du inte nej det gör han absolut inte, man tjänar ju inte så långt därifrån och då avslås han eller hans ansökan och då säger man att ja men då kan du ju söka asyl, vilket eftersom han är från Syrien och söker han asyl, det betyder tre år i de flesta fall um, och då kommer tillfället han upp tillfälligt uppåsestånd och då kommer han ju bo i Sverige i fem år utan nått permanent uppehållstillstånd. Han kommer i sämre dagar än någon som är nyanländ från Syrien till exempel. Mm. Hur uppfattar du det här Nadja och hur förklarar du det för de som kommer till dig och, och, och försöker förstå hur det här systemet fungerar? Ja, det är inte så enkelt. De tycker att det är oerhört orättvist. Och just han säger ju till mig att ja, men jag har ju betalat skatt i det här landet i två år. Och jag har ingen möjlighet att få permanent uppehållstillstånd. Jag får inte möjlighet att förlänga mitt arbetstillstånd ens en gång. För att de anser att jag ska tjäna 29 000. Han känner ingen som tjänar 29 000. Så i hans värld så är ju det här helt obegripligt. Obegripligt och orättvist, Tobias Billström. Hur ska man förstå det här? Det är lite svårt för mig att uttala i det, det enskilda fallet. Men jag tycker det är rätt viktigt att hålla fast i en princip och det är ju att man faktiskt ska ha de lönevillkor som finns i anställningsarbjudandet och jag har ibland fått frågan är det rimligt att man säger nej trots att det bara diffar på 200 kronor? Svar på den frågan måste ju rimligen vara ja. Antingen så har vi en tydlig princip om att facket och de kollektivavtal vi har faktiskt ska upprätthållas eller också har vi det inte annars har vi liksom rättsosäkerhet i kedjan. Det jag tycker är viktigt här är Bör man diskutera en möjlighet att återkalla tillstånd faktiskt efter det att man har eh, kommit till Sverige om de villkor som man har fått inte eh, uppfylls och Jag har sagt i riksdagsdebatten under våren och, och varit väldigt tydlig med att eh, vi kommer återkomma under våren med utökade möjligheter att återkalla eh, tillstånd. Men som vem har är det som drabbas då? Då är det ju den som kommer hit för att arbeta. Det är ju knappast den som har den arbetsgivare som har lurat dem med, med falska förespeglingar om andra löner och villkor. Ja, just därför att det blir en effekt som går mot både arbetstagaren som då misstår sitt uppehållstillstånd och arbetsgivaren som mister den arbetskraft som han eller hon hade velat ha här i Sverige så måste vi fundera igenom balansen. Men jag tycker det är viktigt och angeläget att man inför en sån här möjlighet i lagstiftningen därför att det skulle göra det svårare att faktiskt um, um, fuska i systemet. Och det vill vi ju undvika för vi vill ju ha bra väl välorganiserad arbetskraftsinvandring till Sverige. Vi behöver detta, vi behöver det för framtiden och vi behöver det inte bara när det gäller högkvalificerad arbetskraft utan vi behöver det också i yrkeskategorier där man inte nödvändigtvis har ett högt akademiskt diplom. Lisa Pelling, lättare att återkalla arbetstillstånd. Skulle det vara en väg bort från oseriösa arbetsgivare och oskysta villkor? Alltså jag håller självklart med Tobias Bilström när han säger att de regler som vi har slagit fast i lagstiftningen– –att det är kollektivavtalsnivå som ska gälla, de måste ju gälla. Där kan, inte, där kan man inte börja kompromissa om det. Däremot så tror jag att man måste kombinera det här med åtgärder mot oseriösa förmedlare. Så I det här fallet också med LS Västerort så har ju de agerat, inte bara fackliga representanter och arbetsgivare. De var också, om jag förstått det rätt, förmedlare av eh, arbetserbjudandet och av en möjlighet att få ett jobb i Sverige. Den här branschen eh, tycker jag att dag för dag upptäcker man att den är helt genomrutten. Så det, finns, det verkar finnas en otrolig möjlighet att tjäna pengar på att erbjuda människor jobb i Sverige på helt falska förespeglingar. Och där tror jag att det är väl som, som Tobias Bilston beskriver det, steg för steg måste man i tillämpningen av de här reglerna se till att de fall av, av missbruk och utnyttjande som man upptäcker kan rättas till. Och att en stor del av det här det är förmedlarna. Vi måste, vi måste göra någonting åt att det finns agenter och förmedlare som tjänar storkovan på att lura människor. Mm. Också, man måste ju kunna när man är på plats i Bolivia göra en rimlig avvägning kommer jag att få de här pengarna i Sverige? Ja, men då är det värt att pantsätta huset, köpa den här flygbiljetten, ta ett lån för andra omkostnader. Mm. Om man inte kan vara säker på att man får de pengarna, ja, då, då är man i en helt annan... Det är då, det är då man hamnar i en sån utsatt situation i Sverige när man har gjort en investering för att komma till Sverige och inte kan få igen de, de pengarna. Du pratar om en ruttenbransch och en av dina eh, forskarkollegor som jag pratade med igår på Malmö högskolan där de bedriver ett forskningsprojekt som just ska följa upp effekterna av den nya arbetskraftsinvandringen. Henrik Emilsson berättade att de faktiskt valt att bara titta på kvalificerade yrken. För branscher som städ och restaurang bedömde han som delvis farliga för att det fanns kriminella grupper bakom en del av företagen. Och att det var svårt att komma i kontakt med de som arbetar där. Folk är rädda för att berätta om hur de har det. Är det ska det vara så, Tobias Bilström. Nej, det är klart att det inte ska vara på det viset. Men frågan är, är det så också? Jag måste säga att jag har också varit runt i Sverige och besökt företag som har människor anställda även från Latinamerika. Och i väldigt många fall kan jag ju säga att det här har varit en reform som har skapat väldigt mycket bättre villkor för den här gruppen än vad de hade tidigare. Det kom nämligen arbetskraftsinvandrare till Sverige även före 2008. Men då kom de så att säga förklädda som asylsökande och gick direkt in liksom på den svarta arbetsmarknaden. Fast möjligheten att komma hit och arbeta har ju mm. alltid funnits om det har... Ja, att, att komma till städbranschen för 2008 var ju väldigt begränsat, men nu är, finns det bättre möjligheter för det och det är ju något som har gynnat många människor som tidigare inte hade den här legala vägen. För glöm inte bort att som legalt visständes arbetskraftsinvånare i Sverige har man en plattform att stå på om man blir utnyttjad. Man kan faktiskt säga jag har ett uppehållstillstånd, jag är här lagligt jag kan kräva min rätt. Som det vi kallar för papperslös, har du inga sådana möjligheter. Men det har vi ju hört tydligt i det här reportaget och, och Nadja, du har vittnat om det också att man, det finns en enorm rädsla. Man vågar inte mm. eh, skvallra på den arbetsgivare som man samtidigt är så beroende av. Mm. Nadja, vart var, var tar man vägen då? Ja, man tar nog inte vägen särskilt någonstans egentligen. alltså Grundproblemet och speciellt av de jag möter handlar det om att det är människor som har skyddsbehov. Och det kan vara människor som har gått igenom hela asylprocessen utan att få ett beviljat uppehållstillstånd. Och då på något sätt så söker de sig till ett arbete där de tvingas göra de här sakerna fast egentligen handlar det om att de behöver skydd. Så att i min värld så handlar det ofta som skyddsbehövande och i, i asylprocessen. Och då kan de inte återvända och då måste de betala eller utstå sådana här arbeten där, där det inte går schysst till. Alltså. Mm. Lisa Pälling till slut. Du har ju träffat många iraker i Irak också, bland mm. annat unga tjejer som ville komma till Sverige och arbeta. Vad var ditt budskap till dem? Ja, det var det som var, var lite svårt och, och på grund av det som Nadja eh, tar upp. Jag upplever att när man ska svara på den frågan vilket råd ger du till någon som vill arbetskraft invandra till Sverige så är det viktigaste rådet man kan ge väl din arbetsgivare med allra största omsorg för det skyddsnät som, som finns runt omkring är, är, är inte tillräckligt bra så det är för lätt att bli utnyttjad att, att, att, att bli lurad och där tror jag att, att svenska myndigheter kan göra mycket och det handlar inte absolut inte bara om migrationspolitiken utan också om hela hela arbetsmarknadens funktionssätt. Jag tror till exempel att informationen till människor som vill söka sig till Sverige måste bli mycket bättre. Söker man Tack. visum till USA så handlar man på en varning. Det kostar inga pengar att, att söka arbets, söka visum. En samma varning borde finnas på Migrationsverkets hemsida. Ja, det får jag tacka dig Lisa Pelling vid universitetet i Wien, doktorand i statsvetenskap och programchef vid tankesmedjan Global Utmaning. Tack också till Tobias Bildström, migrationsminister och Nadja Hatem, jurist med inriktning på bland annat migrationsrätt. Konflikt är slut för idag men mer om dagens ämne och våra tidigare sändningar som har handlat om följder av den förändrade arbetskraftsinvandringen kan ni hitta på vår hemsida under Sveriges har ni synpunkter eller tips är ni välkomna att höra av er till sr.se. Producent idag var Christian Åström, reporter Lotten Kolin, tekniker Erik Westling och jag heter Daniela Markvart.